Він пересік сквер, завернув праворуч у вузеньку вуличку в 71, 69, 67, 65, 53, 51, 49, 37, 35, 33. Другого дня, після зустрічі з Ріпсом, Едід підвелася дуже рано. З її прохання Джим Ріпс мусив повести її у 8 годині вечора з цього будинку, де вона пережила стільки важких годин. Попередивши міс Вуд, що повернеться небавом, Едіт вийшла на вулицю. Її очі шукали трьох золотих куль над дверима. Кінець кінцем вона знайшла те, чого їй було треба. Під трьома золотими кулями були двері. Там біднота могла заставляти своє лахміття і дістати півпенса, щоб купити хліба. Товстий, мов кнур молодий чоловік з перснями на пальцях і підвісками у вухах, Звичним жестом узяв з руки дід персня і кинув його на дошку. Продаєте, заставляєте? спитав він байдужим голосом. Скільки ви дасте? спитала дід. Це старовинна каблучка. Не варто розповідати, міс. Беремо на вагу, можемо дати два шилінги. Заставляєте? Дід узяла перстень і вийшла. Перед дверима вона зупинилася, вона не знала, що робити. «Ви загубили свою хусточку, міс», – сказав хтось. Вона побачила чоловіка, що розмахував хусткою, немов офіціянти з ресторану серветкою. Едіт прочитала в його очах щире співчуття. Вона спитала. «Будьте ласкаві. Скажіть, де я можу продати цей перстень?» «Перстень?» – дивувався чоловік. «Дозвольте подивитися». Він довго розглядав каблучку, переводячи очі з неї на Едід та назад. Якби Едід не так хотілося їсти, вона, мабуть, яскраво відчувала б своє становище з останнім засобом до життя в руках. Коли не рахувати дев'ятнадцятилітнього тіла, що виплакане доларами і зараз ще не стратило своєї вартости. Але їй хотілося передусім їсти. «Ходім», – проїзно сказав нарешті чоловік. Я допоможу вам у цій справі. Вони пішли вздовж вулиці. Це була крамничка, де продавалися всякі речі споживання, Але все було вкрито пилом. Неначе тут ніхто і не торгував уже два тижні. В крамниці за прилавком стояла товста жінка. Міс хоче продати персня, сказав чоловік. Товста взяла каблучку і почала її роздивлятись. Чоловік підійшов до найближчої і сказав щось, пошипки вказуючи на перстень. Знову даду два шилінги, гірко подумала дід, і цей такий, як і всі. Скільки ви хочете за каблучку? спитала товста. Фунт, відповіла дід із отчаєм. Я купую у вас її, сказала товста. Дід одержала гроші і вийшла, вона прямувала додому. Недалеко від дверей міс Вуд вона помітила, що якийсь напідпитку чоловік її наздоганяє. Едіт прискорила кроки і збігла за хекане сходами вгору. Дочекавшись, поки вийшла місвуд, вона зібрала свої речі, сховала мізерний пакуночок під ліжко, щоб не було витко, і почала обмислювати план. Вона дивилася у вікно. Перед дверима стояла якась жінка у величезнім капелюсі, дорого і негарно одягнена. Побачивши Едід, вона запитала. «Скажіть». «Чи це не тридцять перше число будинку?» «Тридцять перше», – відповіла Едіт. «Чи не тут живе міс, що дає лекції дітям?» Думки блискавично засоталися в міску Едіт. «Вона шукає виховательки своїм дітям. Треба рішатись». «Це я», – відповіла Едіт. Голос її пролунав хрипко. Дама затупала по сходах, зіткнулася з міс Вуд, і вони вкупі війшли в кімнату. Едід попрохала Місвуд залишити її на хвилинку з дамою. Місвуд скривилась і вийшла. Вона мала інструкції від доктора Ріпса. Втім, ніс її недалеко відійшов. Ноги тупали на одному місці, а ніс притулився до щелини між дверима і одвірком. Говоріть тихше, — сказала Едід, — на ліжку хвора дитина. — Це ваша дитина? — спитала дама. А в Тоні її не було ніякого здивовання. Це приємно, вразило й дід. Ні, не моя, сказала вона на всякий випадок. Вихователюк з дітьми беруть дуже неохоче. Так от, сказала дама.